Vad är kreativitet? Efter 6000 år av nedskriven historia, har vårt folk slutligen en religion av, och för, oss. Kreativitet är den religionen. Det är en religiös lära och ett program dedikerat till överlevnaden, expansionen och avanceringen av den vita rasen exklusivt. Vi tror på att den högsta dygden är det som är bra för den vita rasen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 och att det således är logiskt och förnuftigt att placera högsta betydelse på ras och att rata alla idéer som misslyckas att göra så. Inga raser på jorden, förutom den nuvarande missledda vita rasen, bistår villigt andra raser på deras egen bekostnad. Vår mission är att utbilda och väcka vita över hela världen, till de möjligheter som för närvarande hålls från dem genom det fyrdelade förtrycket från den judisk-kristna religionen kristendom, Mångkulturalism Feminism Och politisk korrekthet Vårt folk har mött hot under historien Men aldrig förut har vårt folk stått inför ett hot så gravt som det vi står inför idag Idag är vårt folks fortsatta biologiska existens på denna planet i ovisshet År 1920 till exempel Var en av varje tre personer på denna planet vit Idag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 Kommer inget annat folk göra det. Som ett resultat växer våra kyrkor framöver hela världen. Våra ministrar predikar ordet av vit enighet och våra medlemmar sprider ordet till er, vårt vita folk. Vi hoppas att du, efter att ha läst detta, kommer att bestämma dig för att anskaffa mer information, och följaktligen bestämma dig för att bli en kreativist, och bestämma dig för att gå med oss i denna historiska kamp.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 Generationer, en ofödd räknar med dig.